Póstula sagan, 15. kabli. Þá komu menn sunnan frá Jútegu og kendu bræðrunum. Ef þið látið ekki umskerast að síð Móse, getið þið ekki frelsast. Var mikil misklíð og þræta milli þeirra og Páls og Barnabassar og réðu menn af að Páll og Barnabass og nokkrir þeirra aðrir færu á fund postulana og öldungana upp til Jérúsalem vegna þessa ágreynings. Söfnuðirinn Bjó síðan ferð þeirra og fóru þeir um Fenikíju og Samaríju og sögðu að einnig heyfingjar hefðu snúið sér til guðs og vöxtu mikinn fögnuð meðal allra trúaðra. Þegar þeir komu til Jerúsálems tók söfnuðirinn á móti þeim og postularnir og öldungarnir og skírðu þeir frá hversu mikið guð hefði láti þá gera. Þá risu upp nokkrir úr flokki fariseja er trú hæfðu tekið og sögðu Þá beraði umskera og bjóða þeim að halda lögmál Móse. Postularnir og öldungarnir komu nú saman til að líta á mál þetta. Eftir mikla umræðu reis Pétur upp og sagði við þá. Bræður, þið vitið að fyrir löngu valdi Guð mig úr ykkar hópi til að bóða heiðingjum fagnaðarerinduð svo að þeir fengju að heyra það og taka trú. Og Guð sem hjörtun þekkir bar þeim vitni Er hann gafðið um heilagan anda eins og okkur? Engan mun gerði hann á okkur og þeim er hann reynsaði hjörtu þeirra með trúni. Kví freysti þið nú guðs með því að leggja þær byrðar á lærisveinanna er hvorki feðurvorir né við megnuðum að bera. Við trúum þó því að við verðum hólpnir fyrir náð drottins Jésu á sama hátt og þeir. Þá sló þögn á allan hópinn og menn hlýtu á Barnabas og Pál er þeir sögðu frá hver mörg tákn og undur Guð hafði leift himma að gera meðal heiðina þjóða. Þegar þeir höfðu lokið máli sínu sagði Jakob Bræður, lífið á mig Símon hefur skýrt frá hvernig Guð sá til þess í fyrstu að hann eignaðis líð meðal heiðina þjóða er bæri nafn hans. Í samræmi við þetta eru orð spámannanna svo sem ritað er. Eftir þetta mun í aftur koma og endurreisa hinna fallnu tjaldbúð Davíds. Ég mun reisa hana úr rústum og gera hana upp aftur, svo að mennleirnir sem eftir eru leiti Drottins. Allir heygvindjarnir sem nafni hefur helgað, segir Drottinn, sem gerir þetta kunnugt frá eilífð. Ég líti því svo á Að eigi skuli ífingja heiðingjum þeim sem snúa sér til guðs, heldur rita þeim að þeir haldi sig frá öllu sem flekkað er af skurðgóðum, frá sörlifnaði, frá kjöti af köpnuðum dýrum og frá blóði. Frá fornufari hafa menn prétikað mósi í öllum borgum. Hann er lesin upp í samkundunum hvern kvíldardag. Postularnir og öldungarnir ásamt öllum söfniðinum samþykktu þá að kjósa menn úr sínum hópi og senda með Páli og Barnabasi til Antjókkiu. Þeir völdu þá Júdas er kallaðar var Barsabas og Sílas fóristu menn í söfniðinum. Þeir rítuðu með þeim. Postularnir og öldungarnir, bræðuríðar, senda kristnum mönnum í Antjókkiu, Sýrlandi og og kýlikýju er áður voru hefnir kveðju sína. Mér höfum heyrt að nokklar frá oss hafi óróað yfir með orðum sínum og komið róti á hugiðar án þess við hefðum þeim neitt um bóðið. Fý höfum við er einróma áleiktað að kjósa menn og senda til í með vorum elskuðu Barnabasi og Páli, mönnum er lagt hafa lífsitt í hættu vegna naps vor Jésú Krists. Ég sendum því júdas og sílas og boða þér yður munnlega því sama. Það er áleiktun heilags anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta sem nauðslegt er. Að þér haldi yður frá kjöti er fórna hefur verið, skurðgóðum, blóði, kjöti af köpnuðum dýrum og sörlifnaði. Ef þér varist þetta, gerið þér vel. Verið sælir. Þeir voru nú sendir af stað og komu norður til Antjókiu, kölluðu saman söpnuðin og afhendu brefið. Þegar menn lásuða urðu þeir glaðir yfir þessari uppörfun. Júdas og sílas, sem sjálfur voru spámen, kvöttu bræðurna og sísturnar með mörgum orðum og styrtu þau. Þegar þeir höfðu dvalist þar um hríð, kvöttu þeir þau og báðu þeim fríðar og hjældu aftur til þeirra sem höfðu sendt þá. En Páll og Barnabas hældu kyrru fyrir í Antjókiju, kendu og bóðuðu ásamt mörgum öðrum orð drottins. Eftir nokkra daga sagði Páll við Barnabas. Förum nú aftur og vitjum trúsiskinnanna í hverri borg þar sem við höfum bóðað orð drottins og sjáum hvað þeim líður. Barnabas vildi þá líka taka með Jóhannes er kallaður var markús. En Páli þótti eigi rétt, Að taka með þann mann er skilið hafði við þá í pammfylgju og ekki gengið að verki með þeim. Var þeim mjög sundurorða og skildi þar með þeim. Tók Barnabas Markus með sér og sildi til kýpur. En Páll kausir sílas og fór af stað og fól söpnuðurinn hann náð drottins. Fór hann um sírland og kýlikíu og styrti söpnuðina.